الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واجبت بالنقل وقد وردت دليل السمعي بإجابة رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة غرز ديمات رحمة الله علي ذكر ديدون نور دلائل دالا فارد مسلق دي أهل سنة والجماعة. مخ کے مسئلہ اختلافیا دا ذکر سیو سیروی د باری تعلم ممکن دا وکمم تنیع فدیک رائے د معتزله و دعوات سیروی د باری تالا ممکن تنیع او قول دی اهلی سنت و جماعه دا او چې نہ د باری تالا ممکن دا دیغه د پیرا دلاله محکم ذکر سیو ما تن رحمت الله علی بل دلیل ذکر کین دیئی چی رویت دی باری تالا دا لازم او سابت ده دلیل دی سبوتی آغان نقل دا لانبیاء علیہم السلامنا. چی انبیاء علیہم السلام چی مخکر آگلی دی غیم آغان نقل دی رویت دی باری تالا کلی دا چې رویت دی باری تالا ممکن ده نسابت سوالا چی قول دی اہل سنت دا سی قول ده کله چیرته د سروې ته لکه دا قول دی معتزله او دانو بیا به نقل اغا د مسلام عليه دی نه دينو سووي دويم خبره ماتین رحمت الله عليه دا ذکر کوي چې روید دی باری taala ممکن da ولاوي دی و جناث روید دی bari taala اغا په قیامت کې ثابت ده طورز دی اخرت کې ثابت ده په نصوص کې سره. نوڅې کله قیامت کې الله رب العزت لیدل کیږي نو معلومه سوالات حقیقت او ماهیت <العزت> د باری تعالی خو دغه یو ماهیت ده قانون او قاعده متقرره دي علما او ده چې حقیقت او ماهیت د شی اغا په اعتبار د ظروف او شرایطه تغییر نه نو څې کله دغه یو ماهیت راغلي دا نو هغه که په آخرت کې راغلي وي که په دنیا کې راغلي وي د یو ماهیت یو حقیقت بوي چې کله په آخرت کې د دې لید ثابت دي نو په دنیا کې بم د رویت رؤیتہ هغه ممکن په طریقې اوله بندوي ماته رحمت الله علی بل دلیل ویلې د رؤیت د بارې تعالی لپاره هغه ده چې رویت دی باری تعالی هغه په قیامت کې ثابت ده په نوشو کې یو سره نو دا دغه یو ماهیت او یو حقیقت د عبارتاله نو اوس دغه ماهیت او حقیقت په اعتبار د ظروف سره تغیر او تبدل نه خوري چې کله پدې کې تغیر نه دراغلې التهغه ماهیت د عبارتاله رؤیت هغه قطعیه سوده نو په دنیا کیا او په دې بل ظرف کې ممکن خو په طریقه اوله بندوي شارح رحمت الله لالی شرحه لیکل دا غرض د شارح لته الیک د دې شرحه نه اغه مختصره درې غرض زدي اول غرض د شارح رحمت الله علی ذکر کوي و وضاحت لپاره دی کلام د ماتینا دویم غرض د شارح رحمت لاله علی اغه ذکر کوي شبهه او دلیل لپاره د معتزله او عورت کوي په دلیل دی دوی بنده دریم غرض اغه را ذکر کوي په بaze مو موجهین بنده ماتین رحمتو رحمت الله علیه قد محکم دعاده پارا صرف دو دلیل راوړله شارح رحمتو لالی علیه درې خبرې کوي یو ذکر کوي و زاهد کلام د ماتن دویم د ذکر کوي جواب ل دلیل د معتزله و نادر یمرت ذکر کوي په بعضی نو باندې نو حاصل ده د اول د وضاحت کوي نو د یی چې رحمتو لالی الله علیه دا خبره وکړه چې روایت د باری تعالی په اخرت کې ثابت ده نو دیایی چه دا ثابت دا په کتاب الله سره همه او دارنگا پا سنت رسول الله سره همه پا اجماد اومد سره همه کتاب الله خدا دا قرآن کریم که الله رب العزت ویلی دی و جوه یوم ازین نادورتون الارب بها نازیرا مخون با پورز دی قیامت بنده ترو تازوی خپل پر وردگارت بکتون کیوی او دارنگا نبی کریم علیه السلام ویلی دی سطرون رب بکم کما ترونه کما ترون القمر ليله البدر زرد ستاسه خپل پروردگار وینه په داسه طریقې باندې لکه څنګه ستاسه د سوار لسن پګموي وینه نو دغه ستاسه الله رب العزه تم وینه او دا رنگ اجماع د امت مم زمان النبي صلى الله من زمان النبي صلى الله عليه وسلم آغم اغه و متفقه دا اله يومنا هاذا په د خبره باندې روید رویت باری تعالی دا ممکن د روید دی باری تعالی دا ثابت او متحقق الوقود نو کلاصه په دغه دروی دلایل سره ثابته سوالات دا کټئ دلایل او روید دی باری تالا په اخرت کې نو ماهیت دی باری تالا خو هغه په بار د ضرب سره بدلی کینه نو څه الته هغه کټئ دین او معلومه دادا څه ممکن خو په دنیا کم هم دی په طریق او لاسره دایم مغاوتا سی وی له تی هغه ذکر کوي په دلیل د معتزله وبنده معتزله ویل دي څویت دي باري دا ممتن یاد ولی دی دی دی وی, وی. دی وجنا چه په مریکی څو شرا ایت راغلي دي د رویت د پاره یو دادا نه د رویت مشرو د په چند شرا ایت وبنده یو دادا چې دغه مرئ په مکان کې وی دوی مدادات چې د په جهت کې وی درې مدادات هغه په محاذات او مقابل لرا کی راغلي وی او بلاده داسې څه مسافه هم موجوده وي ډیر قریب هم نه وي لکه دغه باندې څول سترګول او دا رنګ ډیر بعید هم نه وي چې یزته دغه دغه لغه سراي اتصال شعاع او د باسرې نه سکه دلې نو کله چې موږ وکټل ذات دی بار تعالی دیغه پرویت کې دغه یو شرط هم نو موجوده لکه مثلا هغه په جهہد کې نو هغه په مکان کې نو قرب و بوعده هغه د دې فار نه ثابتې دل نه بنا علی ذالک چې دا یو شی نو موجود نرویت رویت باری باندې تعالی ممتنع نو د ایره که ک په دې باندې محکم غوتاسه تفصیل کړیو صاحبه صاحب دغه شرایط چې راغلي دی هغه التا شکل یو ممکن هغه رویتل پاره دی ممکن اخر کې نو تاسو د غایب قیاس هغه په حاضر باندې کړایره قیاس دی واجب په ممکن بندې کړای دا نو دا خیاس مال فارقه لہذا دی دوی دغه دلیل هغه غیر تمام بعضی علماء ویل دي چې نه اصل خبر اده الله رب العزه بعضو علماء دوی نه بل جواب کړای دا توجیه کړای دا دی دوی د دوی د رد پاره توجیه دا ذکر کړي دا اصل خبر اده دا مګا یا یو چې دا شرایط مګن منو چې پرويت کې موجود دي دی. ولې دیو جناسه الله تعالی اگر ایده او مګ مرئیانیو الله تعالی لیدونکې دا او مګ ویني نو اوس د الله تعالی لپاره دا, دا ضروری دا چې خامخا د مرئی اغه په یو مکان کې وي اغه د په جهید کې وي اغه د په قرب یا په بوعد کې وي دې غره دا شرایط ضروری دي په پیډله نو کدا شرایط ضروری وي بیا خو په کار داوه چې آزاد بهاري تعالی د فرمده شرایط وي او دا خو معتزله مني چې الله تعالی د دن کې له پاره ده همکنا او د عالم ده خو لیکن د یو شتن دی لپاره معتبر نه دا نو د شرایط چې ذکر کړي دا سه شرایط نه دي وتفتزانی رحمت الله علی راغه په دې جواب رد وک حاصل دې رد داد چې صاحب دا خبره زکه سین نه ده ته خبره د مګه فڅه کړه په حساسه تل بصره کړه چې یو شړای لیدل په حساسه باندې کوي بیا دغه شرایط ساتو کنه نور ید دی باری تعالی هغه چې موږ ثابت ده د الله لپاره حساسه وو پیدا لري ک حساسه ورته ثابته کې مداخله خواص دي اجسام نه دا بیا الله تعالی جسمو ګرځیدو او جسم حادث ده نو بیا الله تعالی حادثو ګرځیدو تعالی <تصفيق> الله عن ذلکا کثیره نو دا خبره شاکره د اسی خبره نه ده بلکې لم جوابدارم چې دا خبره مګمنو چې پرویت کې دغه شرایط ستا خو دا التا چې کلا یو ممکن بل ممکن ویني نو ته چې دی واجب سبحانه خو خبره راخلي په دی قیاس کې نو دا قیاس الغائب على الشاهد ده قیاس الواجب على الممكن ده نو قیاس دی یو په بل باندې قیاس مال فارق ده نو د دې وجنه د معتزله دا دلیل غیره هم او خبری او سولی؟ زینکی مکین استی؟ یو وضاحت دی کلام دی ماتین او که دویمه رد دی تولی؟ ماتزیلو او که او دریمه؟ پا بعضی موجیهینو بنده، دی دوی د رد پاره یو توجیه ذکر کرده و آقا توجیه سهی توجیه نه پا ایغیه بنده رده او که او سی بارده او که واجیبتون بن نقلی، واجیبتون ثابت الضرويه الدار تلا نقل سرى للانبياء عليهم السلام وقد ورد الدليل السمعي او نقل دليل راغلي داف ايجاب درو يد مؤمن ان بند الله تالا لا راشيرته فی الدار الاخیرطی پا قیامت کی اما الکتاب او کریم دا فقوله تعالانو دا قول دی اللہ رب العزت دا وجوه یوم ایزی نادرت مخونب پا دیورز دی قیامت بندی ترو تازوی الی ربی ها خپل پر وردگار تبکتن کیوی و سنت او هرسی حدیث دا فقوله علیه السلامان و قول دی نبیه کریم صلی اللہ علیه وسلم دا إنكم سترون ربكم زرده ستاسي بخبل ربو ويناي كما ترون القمر على البدر لكتاسي ويناي سبق ميلر على إلت البدره پا اغشبه دسوار لسم بنده وهو مشهور او دار روايه مشهوره دا رواه 21 يوستو صحابه نقل کړي دا دي اكابر صحابي کرامنا الادي لدوي طول نرازي سي و ام او هرتي اجماع دي أمت دا فهو ان الامه اغا دا چې مرجم کړي سويده په قود رؤيت بندي فاخرت کې و ان الايات و ان في ذلك محموله نا او هغايتونه سپدي کراغ لدين اوغه هم سويدي په ظاهر بندي زهرته نو بیا معلومهصده مقالت <سؤال> المخالف نه هغه واینادي مخالانو چې مع تزیله دي وشاات شي به همه او خواروسي و په مسلمانانوې شي بهدي دوی او تعویلو ندي دوی و اقوا شي به همه طترین نه شي بهد دویله د لا اقلی و نه دا دا چېروت مشر د پهې خبره بندې چې م په یو مکانه اوجهحت کوي او په محظات او مقابلی کوي لرا ا سره او سبددي مساافوي بین همما په ما بینې را یو د م کې به حيیوب ودس طريق سر لا يكون في غاية القرب سي انتهاي قريب امنوي ولا في غاية البعد انتهاي بعيد امنوي او رسيق شعاع من الباسرة سأسرات اغا لباسرين پترب دي مرئي بند وكل ذلك محالنا دا طول محال دي پحق دي اللات لكن سابت سوالات ان رويتهم ممتنعون ووالجواب جواب داتا دا چې منادي دې شرط مګا دانه منو چې دا شرای تراغلې دی و الهي اشاره په قوله نديته ماتینه شر وکړه دل کیږي الله تعالی لا په مکاننا ولا علا جهتنا سن په مکان کباونه په جهه باندې او نه په مقابل کې راغلې د دې رئیسره او نه اتصال موجوده د اغه اثراتو د او ثبوت مسافتنا او ثبوت د مسافه ده په ما د لدن او د الله تعالی کې قیاس الغائب علی الشاهد فاسد قیاس دی غائب په شاهد باندې فاسد ده او قد یستدل او کله کله استدلال کیږي په ادمی سیرت باندې چې دا شرط نه دا پروید دی باندې تالا کې یا نه موږ لره نو کله موږ شرط نسی نو پدې کې سو پروانه استا یلاره په هردا شریعت نه دی زری چې هغه موږ ویني نو کله موږ الله تعالی وی نو د دې لپاره دا را رانه سي پدې کې څه حرج نستا په کته ده د ته چې دی یې ده ولی پاسې ده ریزه تخبر دمك بكمله دلو كده يكون بحاسه البصر او دلل ذل دل اغف حاسه البصر سر دي نعم وفي نظرنا بده كشكال دل ان الكلام في رؤيه ذكا خبر دمك فق رؤيت كده بحاسه البصر تي اغى ضغ عجو سرين فاينكيل